Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ashhadu alla wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun fa inna wa khayral hadi Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarul amur muhdathatuh, fa inna kulla muhdathin bid'ah, wa kulla bid'atun bolalah, wa kulla zulalah fil nar. Ikhwan al-Din, uqudat fi Allah, azza wa ayyakum. Wara bin radio radio yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini di Madinah atau di malam hari di Indonesia, alhamdulillah Allah subhanahu wa taala. Kembali mempertemukan kita di majlis yang insyaallah berbarakah di Radio Roja Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Agar memudahkan kita memahami apa yang kita dengar Dan untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui Pada pertemuan kita kali ini Ikhwah sekalian tifiddin, Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Ikhlas tentang pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat, tentang ikhlas. Kita tahu bahwasanya ikhlas adalah intisari daripada agama Islam. Halalillah alaihi tullaih, yang bagi Allah hanyalah murni agamanya ikhlas. Dan demikianlah dakwah para nabi. Mereka semua menyerukan kepada keikhlasan dan syiar mereka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin demikianlah para nabi ketika mereka berdakwah mereka mengatakan tidaklah aku minta kepada ikhwan fil afati fid din saya ulangi bahwasanya ikhlas merupakan syiar dari para nabi para anbiya di mereka semua berkata kepada umatnya, Wa maasalukum alaihimin ajarin in ajaria illa ala Rabbil alamin. Tatkala mereka berdakwah, maka mereka berkata kepada umatnya, Sungguhnya kami tidak minta kepada kalian sedikit pun ganjaran. Sungguhnya ganjaran kami, pahala kami ada di sisi Rabbil alamin. Siapa hana wudhuilah merupakan syiar orang-orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam al-Qur'an. Quran perkataan mereka innama nata'imukum liwajhiillah awalashkura semuanya kami tidak akan memberikan makan kepada kalian kecuali Allah beramal tetapi hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala la nuridu minkum syukura kami tidak berharap dari kalian balasan ataupun rasa terima kasih dari kalian kami hanya ingin dari Allah Subhanahu wa taala inilah syiar para nabi dan syiar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT semuanya menyuruh kepada keikhlasan karena kita tahu bahawasanya intisari daripada agama ini adalah tauhid dan intisari dari tauhid adalah keikhlasan, tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT ikhwanifillah khatifiddin, azlani Allah wa iyakum pada pertemuan kita kali ini insyaAllah saya akan menyebutkan beberapa faedah-faedah dari Keikhlasan. Sungguhnya keikhlasan akan mendatangkan banyak sekali faedah. Namun saya akan hanya hanya merebut, menyebutkan beberapa faedah yang sangat penting agar kita bersemangat untuk bisa memperoleh keikhlasan dan menjauhkan diri kita dari yang namanya ria dan sumah. Faedah yang pertama yaitu bahwasanya ikhlas merupakan sebab maghfirah tuzzunu. Sebab untuk diampunkannya dosa-dosa kita. Kita tahu tentang kisah seorang wanita pesina, ya, yang memberi minum kepada seekor anjing, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dalam Sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa senyap Nabi saw bersabda, بينما كلب يطيب بركية كذا يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بن إسرائيل. Tatkala ada sebuah ekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur. Hampir-hampir dia mampus karena saking hausnya. Idra'athu <tipa> baghiyun yang bagi Bani Israil, tiba-tiba ada seorang wanita pezina dari di zaman Bani Israel ya. Dia melihat anjing ini, maka timbul rasa kasihan dalam dirinya. Fanasa'at mu qaha, <tipa> fasaqathu fughfira laha bihi. Maka wanita ini pun melepaskan khufnya yaitu sepatunya kemudian dia turun ke sumur untuk mengambil air kemudian naik lagi keluar dari sumur kemudian dia pun memberi minum kepada seekor anjing ini maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa sang wanita ini ya gara-gara amalannya ini ikhwan fillah sanayallahu ayyakum al-imam ibnu qayyim rahimahullah dalam madarijis salikin menyebutkan bagaimana ya sebab amal yang dilakukan oleh wanita ini Kenapa dengan sebab amalan yang kelihatannya sepele tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya padahal dia telah terjerumus dalam dosa besar itu perzinahan. Zina bukan dosa yang sepele, dosa besar. Akal tetapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim karena sesuatu yang terdapat dalam hatinya itu karena keimanan yang sangat kuat, keyakinan dan keikhlasan yang terdapat dalam dirinya. Kalau kita perhatikan amalan wanita ini, lihatlah dia tatkala beramal, tatkala dia memberi minum kepada anjing ini, apa yang diharapkan dia sama sekali tidak mengharapkan pahala kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anjing apa yang kita harapkan dari seekor anjing? Mau rasa syukur, mau terima kasih dari anjing, kita tidak perlu. Apalagi anjing mungkin binatang yang hina. Tidak perlu kita harapkan rasa syukur dari anjing. Wanita yang demikian, tidak. dia tidak mengharapkan sama sekali suatu pun dari anjing ini. Kemudian, lihat bagaimana ya, dia berusaha. Setelah dia beramal, dia berusaha dengan susah payah. Seorang wanita turun ke dalam sumur. Bisa jadi sumurnya dalam. Turun dari dal ke dalam sumur sambil menggigit apa e sepatunya untuk diisi dengan air. Kemudian membawa, kemudian manjat lagi ke atas dengan menggigit sepatunya. Ini pekerjaan yang bukan pekerjaan yang ringan. Apalagi seorang wanita naik turun dalam sumur bukan pekerjaan yang yang ringan. Kemudian yang ketiga, setelah dia beramal, Zohir Hadis menunjukkan tidak seorang pun melihat dia. Tidak seorang pun melihat sikap dari sang wanita pezina ini. Inilah yang menimbulkan keikhlasan dalam dirinya. Oleh karena itu, Para ulama menjelaskan bahawasanya, Cahaya ikhlas, Di akhirat kelak, Akan menghancurkan dosa-dosa ya, yang ada. Namun ikhwanifillah azan niallahu aya'akum, Tidak semua orang memiliki sinar keikhlasan yang sangat kuat ada orang yang ikhlasnya lemah, ada orang keyakinannya sangat kuat, ikhlasnya sangat kuat sehingga tatkala dia beramal, maka cahaya dan sinar keikhlasannya tadi akan menghancurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan dosa besar seperti zina. Oleh karena ikhwani fillazami Allah wa ini merupakan faedah yang sangat luar biasa bagi seorang yang ikhlas tatkala beribadah, bisa menghapuskan dosa-dosanya, bahkan dosa besar pun bisa terhapuskan dengan keikhlasannya. Ini adalah faedah yang pertama. Adapun uh, faedah yang kedua yaitu bahwasanya dengan keikhlasan maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba dari segala keburukan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang telah menjaga hamba-Nya? 'Abdah di sini dalam bahasa Arab ya Disebutkan bahwasanya Abdun di sini adalah mufrad Dan diidofahkan kepada domir Yaitu domir ha Yang dalam usul fiqih Jika ada mufrad Diidofahkan kepada ma'rifah Maka akan memberikan faedah keumuman Itu artinya bukanlahkah Allah SWT akan menjaga seluruh hamba-hambanya Hamba-hamba apa yang beribadah kepada Allah SWT Yang ikhlas kepada Allah SWT Oleh karena itu dalam kiraah yang lain Disebutkan alaysallahu bikafin ibadahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjama abad? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba-hambanya? Maksudnya di sini apa? Yaitu hamba yang beribadah dengan sebenar-benarnya. Wal'ubudiyah la tatahakpaku illa ikhlas. Dan namanya teribadatan tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan keikhlasan. Oleh kerana itu, Al-Imam Ibn Taymiya rahimahullah mengatakan, Wa ikhlasul abdi, kamulat Dan semakin kuat keikhlasan seorang hamba, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Oleh kerana itu, barang siapa yang ikhlasnya semakin sempurna, maka ubudiahnya, penyembahannya kepada Allah akan semakin sempurna. Dan jika semakin peribadatannya kepada Allah semakin sempurna, maka Allah semakin menjaga dia dari segala keburukan. Keburukan apa saja. Fitnah apa saja akan Allah jaga. Baik fitnah di dunia maupun fitnah di akhirat. Sekarang di dunia ini terlalu banyak fitnah. Banyak sekali fitnah. Terutama misalnya sekarang ini fitnah wanita. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya. Yusuf alaihissalam dari fitnah yang luar biasa itu godaan sang permaisuri yang sangat cantik cantikilita. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan... Gadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya' min ibadina al Kata Allah Subhanahu wa taala demikianlah kami ingin malingkan dia, malingkan Yusuf alaihissalam, salam asu'a wal fahsya' yaitu keburukan dan kekejian perbuatan keji perzinahan dan yang lainnya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala innahu min ibadina al mukhlasin? Sungguhnya Yusuf alaihissalam, termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Yusuf alaihissalam ditolong oleh Allah subhanahuwataala karena keikhlasannya. Oleh karena itu, betapa sangat kita butuh yang namanya ikhlas di zaman yang penuh fitnah ini. Betapa banyak orang yang mungkin subhanallah zohirnya nampaknya sangat soleh, rajin solat berjamaah, ibadahnya puasanya luar biasa, akan tetapi tetap ketika dihadapkan dengan fitnah, dengan sedikit fitnah maka dia pun terjatuh, tersungkur di hadapan fitnah tersebut, tersungkur di hadapan fitnah wanita. Tersungkur di hadapan fitnah harta. Kenapa? Karena hatinya ada sedikit kekosongan. Keikhlasannya kurang sempurna. Kita katakan tadi, semakin ikhlas seseorang maka akan semakin tinggi peribadatannya, semakin sempurna peribadatannya. Dan jika semakin sempurna peribadatannya, maka semakin kuat penjagaan Allah kepada dia. Karena Allah berfirman, Alaihissallahu bi kafirina Bukankah Allah Subhanahuwataala yang akan menjaga hambanya? Oleh kerana itu terutama para syabab, para pemuda ya, Yang tentunya seperti di kota metropolitan seperti Jakarta Terlalu banyak fitnah yang menghadapi mereka Oleh kerana itu berusaha mereka untuk menghadangi fitnah tersebut Dengan memperbaiki hati mereka Dengan ikhlas kepada Allah SWT Renungkan apakah ibadah mereka selama ini Ikhlas karena Allah SWT atau tidak Perbaiki dan perbaiki terus sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ya, e, membantunya menjaganya sehingga terjaga dari namanya fitnah. Iblis pernah berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dia pernah bersumpah, "Fabi'izzatika," demi keperkasaan Engkau ya Allah, ini kata iblis dia bersumpah. "La'agwiannahum ajma'in." Aku akan menyesatkan mereka, keturunan Bani Adam aku akan aku sesatkan semuanya. "illa ibadakaminhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Kemudian, Ikhwanisillah, rohati fiddin, Allah iyyakum. Faedah yang berikutnya, faedah ketiga, bawasanya ikhlas dengan keikhlasan maka urusan seorang akan termudahkan. Urusan apa saja? dengan serge ikhlas dalam melakukan pekerjaannya kalau dia tatkala menuntut ilmu maka dengan ikhlas Allah akan berikan dia kepintaran Allah akan berikan dia kemudahan dalam belajar kenapa dengan ikhlas dengan niat yang benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ada orang yang cerdas namun tatkala belajar agama sulit bagi dia kenapa mungkin kurang ikhlas namun ada otak mungkin otaknya biasa-biasa Namun dengan niatnya yang benar, niatnya yang ikhlas karena ingin mengangkat kebodohan dari dirinya dan ingin mendakwakan ilmunya kepada orang-orang lain, maka Allah berikan kemudahan bagi dia dalam menuntut ilmu. Allah memberikan dia kemudahan dalam memahami agama ini. Demikian juga dalam berdakwah. Seorang bisa jadi berdakwah dan berdakwah, namun dakwanya kurang diterima. Cuba perbaiki niatnya, lihat niat-niatnya. Apakah dia ikhlas dalam berdakwah atau tidak? Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yaitu kisah tentang seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perhatian kita ketika dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam ubayika 'ala an akhudha ghanimatan." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku tidak membaiat engkau." ya untuk berjihad untuk hanya memperoleh ghanimah tidak aku datang kepada engkau bukan untuk mencari ghanimah niatnya ikhlas karena Allah karena Subhanahu wa taala kemudian kata orang Arab Badui ini inna ma ba'atuka ala an yadkhula sahmun min huna wa ashar ila raqabatihi wa yakhruju min huna katanya ya rasulullah aku datang ke sini untuk membayak engkau dengan harapan agar anak panah masuk di leherku dan menembus leherku dia datang untuk berjed dan untuk mati syahid. Niatnya untuk mati? Mati syahid. Dan dia mengatakan, saya harap anak-anak masuk di leherku dan keluar dari sisi yang satunya. Ini menembus lehernya. Fakahul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Sallam berkata kepada dia, Intas dukillaha yasduka. Kalau engkau benar, niatmu memang benar, maka Allah akan mengabulkannya. Maka orang-orang badui ini kemudian berperang. Akhirnya dia pun terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW melihat jasad orang Arab Badu ini, ternyata dia melihat lehernya terkena anak panah sebagaimana yang diharapkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sodakallah fasadakahul Allah. Orang ini telah niatnya telah benar, maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Subhanallah, lihat, dia berharap agarnya mati syahid dengan niat yang ikhlas, maka Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan, Allah mudahkan keinginannya. Kita pun demikian. Hendaknya tatkala kita nuntut ilmu, ya, niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala berdakwah, ya, niat kita juga karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang ya, ilmunya pas-pasan. Namun dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dakwahnya lebih berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat lebih banyak Ya mendapat siraman rohani dari dia. Padahal ilmunya mungkin pas-pasan. Tidak seperti ustadz yang lain yang mungkin ilmunya luar biasa, hafalannya banyak, mengetahui tentang sanad dan rijal, Menghapal nama-nama rawi. Akan tetapi mungkin ilmunya tidak berbarokah. Kenapa niatnya salah? Niatnya salah dalam berdakwah dan bisa jadi niatnya salah dalam menuntut ilmu. Bisa jadi dia terkala menuntut ilmu sudah bersafar ke negeri yang jauh, ternyata niatnya untuk menyaingi saudaranya, untuk menyaingi ustadz yang lain tatkala pulang mungkin ilmunya luar biasa ilmunya banyak namun tidak ada yang mengambil faedah dari ilmunya kemudian kalau dia pun berdakwah yang timbul adalah keributan yang timbul adalah perpecahan kenapa karena tidak dibangun dengan keikhlasan yang benar dan semua amal ya tatkala kita menulis buku juga tatkala kita memberikan ceramah menulis buku ya, maka hendaknya niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala betapa banyak orang yang mungkin punya muallafat yang sangat banyak, tulisan yang sangat banyak, makalah yang sangat banyak, namun tidak bermanfaat. Atau yang mungkin cuma nulis sekali-sekali, akan tetapi Allah beri berkah, dan tulisannya bermanfaat. Oleh karena itu, Al-Imam Malik tatkala ingin menulis muwatta' kitab hadis, maka ada orang yang mengatakan kepada dia, Wahai Imam Malik, Al-muwatta'at kisirah. Imam Malik kitab muwatta' yang namanya kitab hadis banyak sekali. Kata Imam Malik benar banyak, akan tetapi, Maka kana lillah fa huwa yabqa. Akan tetapi, apa yang ditulis karena Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap kekal. Maka lihatlah sekarang muwatta' yang lain tidak ada yang kita kenal, yang kita kenal cuma muwatta' Imam Malik. Demikian juga Al-Hafiz Ibn Hajar. Tatkala dia ingin menulis syarah dari Shahih Al-Bukhari, maka orang-orang pun menegur dia. Kata mereka, syarah Shahih Al-Bukhari banyak sekali. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dengan keyakinannya mengatakan, ya, maka ladallahi wa huwa fa huwa abqa. Apa yang ditulis karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal. Lihatlah bagaimana sekarang orang-orang, ya, semuanya mengambil faedah dari kitab Fathul Bari karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian faedah yang berikutnya. Ikhwani fillah, sania Allah ayakum, wa faedah yang berikutnya yaitu bahwasanya niat akan memperbesar pahala amalan seseorang. Sebagai telah mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya spele namun pahalanya dilipat ganda, diperbesar niatnya istighfar bahana wa ta'ala. Kenapa kenapa Ra'imah menjelaskan di antara ya? ini al-Fayyim wa rahimahullah. Bawasanya, Al-a'mal tafadol. Bima amalan -amalan itu, ya tafadol fil qulub. Bawasanya, Amalan-amalan itu, Bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang terdapat dalam hati. Bisa jadi dua orang melakukan amalan yang sama. Sama-sama solat. Sama-sama dua rakaat. Sama-sama di satu yang pertama. Akan terhari pahala jauh berbeda antara dengan yang kedua. Karena apa yang terdapat dalam hati. Yang satu, ikhlasnya biasa. Keyakinannya luar biasa. Imannya luar biasa yang faktor imannya mungkin kurang. Oleh karena itu, yang satu mendapatkan pahala yang sangat besar, yang satu pahalanya tidak seberapa. Jangan kalian pikir apa saja, yang penting niat kita ketika kita beramal. Yakinlah bahwa sengnya kita kalau kita benar-benar beramal, niat seberapa, maka pahalanya akan diperbesarkan oleh Allah Subhanahu wa Oleh karena itu, sebelum kita beramal ikhwani fillah wa fi hendaknya kita bertanya Sebelum kita terjun Dalam amalan kita Kita bertanya Amalan kita ini Suka Allah atau bukan? Disebut oleh para ulama bahwasanya Di antara lafal hadith Innamal a'malu bin niyat Ada lafal yang datang Innamal a'malu bin niyat Dengan tidak mentasdid huruf ya Yang yang yang masyuri itu bin niyat Dengan mentasdid huruf ya Ada satu riwayat lafalnya Innamal a'malu bin niyat dengan mentasfid, ya. Berbeda ya. Kalau dengan mentasfid, ya, artinya sebenarnya amalan-amalan itu ada niatnya. Tetapi kalau dengan mentasfid, tidak dengan tashdid, niat, niat itu dalam searab diambil dari kata wana, iaitu yani, yang artinya koro waabu to'ah atau waabu to'ah, yang artinya ist sebentar, sebentar. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, amalan-amalan itu sebelum dikerjakan, berhenti dulu. Ini faedah dari lafal yang Hayat. Oleh karena itu, tak kala kita ingin beramal, kita berhenti dulu. Tanya kita beramal, karena, kita berhenti dulu. Oleh karena itu dikatakan sebagai, kepada sebagian salah, Allah tahburul janazah, kenapa engkau tidak menghadiri uh, jenazah? Maka dia mengatakan, hatta diram niyah, sampai aku menghadirkan niyah subhanallah dalam amalan apa saja hendaknya kita berusaha, kita berda'wah ya, kita ikut pengajian tanya, kita ikut pengajian ini benar karena Allah atau enggak, atau hanya sekedar ingin merumpi, atau hanya sekedar ingin ngumpul-ngumpul sama teman, atau sekedar hanya ingin jualan, tanya kepada diri kita sendiri batin kita, kenapa agar Allah beri berkah dalam amalan kita, agar Allah melipat gandakan pahala yang kita peroleh, ketika kita beramal dengan amalan, meskipun amalan kita sedikit, kemudian ikhwani ikhwanifillah ayakum bahkan Bisa jadi seorang dicatat amalan solehnya, meskipun dia belum beramal dengan apa dengan niat solehnya, dengan niat ikhlasnya, dia tidak sempat beramal maka Allah tetap menuliskan dia mendapatkan pahala amalan. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa manda yafruj mimba'itihi muhajiran ilallah wa rasuli, thumma yudrikul maut, fakadawqa ajru alallah, wa kana Allah wa furu rahimah. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian semua itu dikulimaut, kemudian dia meninggal. Belum sampai niatnya untuk, belum amalannya belum sampai untuk berijtah, tapi niatnya sudah sampai. Ketika dia keluar rumah, niatnya sudah dia sampaikan bahawa dia ingin hijrah karena Allah dan Rasulnya. Namun tidak sempat hijrah, kenapa? Keburu meninggal. Apa kata Allah? Fakadawak al-jiru ala Allah, maka Allah telah berikan ganjarannya. Oleh karena dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda: "Ila marzal abdu al-safar, kutibalahu ma'kan ya'amlus sahih dan muqimun." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar Maka akan ditulis bagi dia pahala Sebagaimana dia kalau beramal dalam keadaan sehat dan keadaan mungkin Kenapa? Karena dia biasanya memang Kalau lagi sehat dan lagi sedang mungkin amalannya seperti itu Namun datang halangan Kenapa dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar Namun niatnya selalu ingin beramal sebagaimana kalau dia dalam keadaan sehat Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia pahala meskipun dia tidak sempat beramal sebagaimana tatkala dia sedang sehat dan dalam keadaan mukim. Kalau ni fani filasani Allahul Ikhum di antara faedah ikhlas yaitu ikhlas bisa merubah perkara-perkara yang mubah menjadi perkara-perkara yang merupakan ibadah dan ini merupakan kelebihan orang ikhlas daripada yang lain. Orang-orang awam, orang-orang yang tidak ikhlas, mereka tak kala mengerjakan pekerjaan yang mubah seperti tidur, makan. Maka tidak terbetik dalam hati mereka. Bahwa ini bisa jadi ibadah. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Tak kala dia makan. Dia niatkan, ya Allah saya makan untuk agar kuat beribadah. Tak kala dia tidur, ya Allah saya niatkan untuk bisa kuat beribadah. Apapun dia lakukan, dia niatkan. Kalau dia niatkan dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan Pahala bagi dia. Meskipun minumnya, makannya, tidurnya, semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Saad bin Abi Waqqas, Inna kalantun fiqna fakatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta aleha hatta ma ta ja alu fivim roatik. Kata Rasulullah SAW, Wahai Saad bin Abi Waqqas, sungguhnya engkau tidaklah menafkahkan, nafkah apa saja, tabtagi biha wajah dengan syarat apa? tabtak biha wajhullah engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala illa ujirt ta'laiha kecuali Allah akan berikan ganjaran bagi engkau hatta mataja'lu fi fimra'atik bahkan sampai-sampai ya makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu bayangkan ini perkara perkara biasa perkara yang mubah bahkan ini ada sisi canda dengan istri ya. karena seorang laki-laki seorang suami setkala menyuap istrinya itu adalah menunjukkan perkara benar-benar perkara dunia bahkan mungkin sedang bercumbu di antara mereka makanya ada suap-suapan di antara mereka kalau lagi marahan tidak mungkin sang suami atau sang suami mau menyuap istrinya ini lagi senang-senang lagi bercumbu namun kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa cumbuan ini atau suapan suaminya kepada istrinya ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa oleh kerana itu ikhwan fil laqati din azan ya Allah iyakum pada pendengar radio Raja, yang rahmati Allah SWT Kita tak kala bergerak kemana saja ya. Bahkan perkara yang mubah Kita pergi ke pasar Niatkan kerana Allah SWT Saya pergi ke pasar misalnya eh, Pergi ke pasar atau ibu-ibu belanja Saya pergi belanja Diniatkan untuk menjalankan tugas saya Sebagai seorang istri Untuk melayani suami saya saya mencuci pakaian suami saya, mencuci pakaian anak-anak saya untuk menjalankan kewajiban saya. Jika niatnya terus dihadirkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan pahala kepada dia. Amalan apa saja yang dilakukan, perkara mubah yang dia lakukan, jika diniatkan untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, faedah yang lain daripada keikhlasan, yaitu, kita tahu bahwasanya Orang yang ikhlas dia akan berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahawa pasalnya orang yang ikhlas ya, yang diharapkan hanyalah dari Allah Subhanahu Wataala. Maka dia tidak peduli dengan ucapan manusia, tidak peduli dengan komentar manusia. Orang-orang sekiranya tidak peduli, yang penting dia beribadah karena Allah Subhanahu Wataala. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas, yang hanya mengharapkan pujian manusia. Bisa jadi dia beramal semangat, tak kalah pujian yang dia cari-cari itu tidak ada, maka dia pun berhenti beramal. Oleh karena itu, orang yang beramal karena mengharapkan pujian manusia, ya, maka dia akan tersiksa. Sebelum dia beramal, dia sudah tersiksa. Kenapa? Dia sudah berpikir bagaimana bisa meraih pujian dari manusia. Tatkala dia beramal Dan sudah mendapatkan pujusnya Sudah dipuji Dia pun masih tersiksa Jangan-jangan nanti orang tidak muji dia lagi Bagaimana bisa menjaga pujian manusia Tetap berada pada dirinya Itu pun tersiksa Namun jika seorang beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala Innaman nuti'imukum liwajihillah Lanuludimukum jaza'a wala syukura Iaitu infak memberi makan Fakir miskin Tidak mengharapkan Rasa terima kasih dari mereka. Mau diterima kasih atau tidak, dia tidak peduli. Yang diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa dia akan bahagia. Adapun kalau kita mengkaitkan amal kita dengan tanggapan manusia, maka ridha nasi goyatun ladudrah. Sebagian perkataan sebagian salah bahwasanya ya mencari keridhaan manusia itu suatu tujuan yang tidak bisa dicapai. Tatkala kita beramal bisa jadi sebagian orang ridha, sebagian orang tidak tidak ridha. Dan pikirlah manusia. Ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Namun barang siapa yang beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian ikhwani fil azanil Allahu Yaqum di antara faedah ikhlas lainnya adalah ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa. Kita tahu tentang kisah tiga orang yang masuk ke dalam goa, kemudian akhirnya ada batu yang jatuh dan menutup pintu gua tadi. Akhirnya mereka pun tahu bahasanya mereka tidak akan selamat kecuali dengan berdoa kepada Allah menyebutkan amalan yang mereka pernah lakukan sehingga akhirnya tiga-tiganya berdoa dan setelah mereka menyebutkan amalan saling mereka ada yang berbakti kepada ibunya kepada orang tuanya ada yang bisa jaga dirinya dari fitnah wanita dan ada yang eh, karena yang, apa namanya memberikan eh, gaji daripada Pekerjanya yang tertunda pembayarannya. Mereka mengatakan, Allahumma, ingkunna faal nadalik ibtigoa wajhik fafrujanna manahnufihi. Setiap orang yang berdoa mengatakan, Ya Allah, ingkun tu faal tu dalik ibtigoa wajhik fafrujhani manah fafrujanna manahnufihi. Ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan ini karena wajah Engkau ya Allah, karena ikhlas karena Engkau ya Allah, maka ya bukakanlah pintu gowa. Setiap mereka mengatakan demikian. Ini menunjukkan apa? Kalau amal yang ikhlas, maka doa seorang bisa dikabulkan. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Uwais al-Qurani. Rajulun yang sangat ikhlas, orang yang sangat ikhlas. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh Umar untuk meminta doa Uwais. Kenapa? Karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Ikhwanifillah azani Allah wa iyaakum. Sungguhnya faedah-faedah dari ikhlasan sangatlah banyak Namun saya cukupkan sampai di sini saja ya. Bagaimanapun ini hanya sekedar teori saja yang praktekan adalah kita sendiri Barang siapa ingin merasakan faedah-faedah ini Maka silakan dia praktek Berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT Jangan sampai dia-dia terjurumus dalam riya, terjurumus dalam sum'ah ya. Jangan sampai dia tertipu dengan pujian manusia Sungguhnya pujian manusia itu tidak akan berisau memberi manfaat kepada dia Pujian manusia itu dia akan bisa memberi manfaat kepadanya. Terus kita camkan bahwasanya seorang yang mengharapkan pujian manusia ketahuilah. bahwasanya pujian manusia itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada dia. Kita lihat bagaimana siapa sih manusia yang kita harapkan pujiannya itu? Apa manfaat yang bisa diberikan kepada kita? Dia sendiri tidak bisa memberi manfaatkan kepada dirinya. Dia sendiri tidak bisa menolak-mendolak dari dirinya. Terus apa yang kita harapkan dari manusia? Orang bisa jadi badannya kekar, bisa jadi bubuk. Badannya gagah perkasa Namun jika sakit, lihat bagaimana kondisinya Sangat lemah Bisa jadi menangis, tadinya badannya kekar, bisa jadi menangis seperti anak kecil Yang tadinya bisa memukul orang, bisa membunuh orang Tadkala sakit, lihat bagaimana Tadkala dia tidur, tidak bisa apa-apa Mungkin kalau kita melihat, bisa jadi kita meneteskan air mata melihat orang seperti ini Manusia, ya Kita lihat Mungkin makanannya sangat lezat, makanannya sangat enak Tidurnya di kasur yang sangat Mewah Tetapi coba lihat dia, Kalau dia meninggal ya, Tidak bisa berbuat apa-apa Seandainya dia meninggal, ya, Tidak ada yang tahu Maka kita yakin bahawa mayat, Mayatnya itu akan mengeluarkan Bau yang sangat busuk Bangkai mayatnya akan mengeluarkan Bau yang sangat busuk Bisa jadi orang sekampung terganggu dengan bau bangkainya Itulah manusia Kalau demikian modelnya manusia Apa yang kita harapkan dari pujiannya Kenapa kita mengharap pujian? Tidak pantas bagi kita untuk bersedekah hanya mengharapkan pujian dari orang yang seperti ini. Yang lemah seperti ini, dari makhluk yang lemah seperti ini. Tidak pantas kita sujud, ya. Sujud meletakkan dahi kita di, di tanah hanya karena mengharapkan pujian dari orang seperti ini. Oleh karena itu, yang kita harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin cari muka, Cari mukalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah hanyalah hanya Allah yang bisa memberikan manfaat yang bisa menolak mudarat dari kita. Kamilah Ikhwanil Filaasaniyaulah Wa Iyaakum. Hendaknya kita berhati-hati yang dari namanya riyad, dari namanya beramal, karena selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hamad bin Salamah berkata: Mantallaal hadisah diqoirilillahi Taala mukerabihi. Barangsiapa yang mencari hadis, Yaitu menutut ilmu hadis. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan dia diberi makar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberi makar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kita lihat Dan ini pernyataan Kita dapati Kita dapati beberapa orang ya, Dan kita saksikan sendiri beberapa orang yang Subhanallah wa ta'ala Zahirnya istiqamah Masya Allah berjenggot Kemudian ciran di atas mata kaki Da'wanya di sana sini Namun Subhanallah Bisa jadi berubah Tadinya beramal dengan amal ahli jannah Kemudian berubah menjadi amalan dengan amal Ahli neraka Tadinya mungkin bisa jadi Seorang yang sangat didengar oleh manusia Masyarakat mendengarnya Namun subhanallah Berubah Kenapa rupanya? Karena ada Perbuatan buruk dalam hatinya Ada keburukan dalam hatinya Dia beramal ya, Seakan-akan karena Allah Orang-orang menyangka dia beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia sembunyikan riaknya Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu mengetahui busuknya hatinya. Maka lihat bagaimana dakwahnya tidak memberikan faedah. Dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya. Bisa jadi seorang subhanallah tadinya suka menjelek-jelekkan orang lain, menceritakan Mentahbir orang. Akhirnya apa? Dia kemudian intakas. Dia pun berubah. Tadinya istiqomah menjadi terjerumus dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena niat yang tidak beres ini kenyataan. Quran Firman Allah Yaum Al Jaza Min Jinsil Amal. Seorang yang beramal, ya, di goirilah maka Allah akan beri balasan. Dia tidak akan peroleh husnul khatimah kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang ikhlas, insyaAllah Allah akan berikan anugerah berupa husnul khatimah. Adapun orang yang beramal karena syarat Allah Subhanahu Wataala, maka lihat penghujung dakwahnya, penghujung hidupnya, Allah akan beri makar kepada dia. Demikianlah mungkin yang bisa uh, Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini Dan insyaAllah ini adalah pertemuan yang terakhir Tentang hadis yang pertama InsyaAllah minggu depan dengan izin Allah Kita lanjut pada pembahasan hadis kedua Yaitu hadis Jibril alaihissalam uh, Yang sangat panjang InsyaAllah kita akan lanjutkan Demikian saja uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga Allah SWT memaafkan kita semua Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di Khotat Islam. Pembahasan dari syarah hadis Arba'i Nawawiyah. Kita simak bersama dari faedah-faedah ikhlas yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Masin Firanda. Hafizullahullah Ta'ala. Langsung dari kota Madinah Nabawiyah. Dan selanjutnya Ustadz kita berikan kesempatan untuk para pendengar yang akan bertanya saja kita berikan di layanan on air 0218236543 dan di pesan singkat di 70736543 dan mohon kiranya pertanyaan anda sesuai dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini kita angkat untuk yang pertama dari penelpon assalamualaikum silakan Pak dengan siapa dari mana mohon ke inti pertanyaannya langsung kamu ikut bicara dari Pak Kadri di sekarang. Silakan Pak Kadri. Assalamualaikum, selamat wabarakatuh. Eh hmm, kita kan kadang dalam melakukan istikoma ini kan kadang banyak sekali men tantangan bahkan eh uh, ya, ini kan fitnah di mana-mana. Ketika kita yang berusaha istikoma ini kadang ada timbul dalam hati itu subhat. Yang saya tanya kan bagaimana supaya kita menjaga ketika kita itu dengan ilmu supaya uh, apalagi di daerah-daerah saya ini kan kurang dulu majelis-majelis taklim. Baik. Kalau kira-kiranya hmm. aku kira-kirain yang bisa menambah dokumentasi kita gitu status. Baik. Cukup, Pak. Ya. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, subhanallah. Kita sekarang hidup di zaman fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Maka seorang hendaknya berusaha membenteng dirinya dari dua fitnah ini. Berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa menjurumuskan dia ke dalam kedua fitnah ini. Contohnya fitnah syahwat. Maka seorang supaya terhindar dari fitnah syahwat hendaknya dia menjauhi dari sebab-sebab yang bisa menjurumuskan dia ke dalam fitnah syahwat. Kalau dia tahu di situ tempat banyak wanita yang buka aurat maka dia jauhi tempat tersebut. Jangan sampai dia nekat untuk masuk ke dalam fitnah tadi. Ini di antara satu usaha agar bisa kita terbebas dari namanya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dia telah Yusuf alaihissalam. Tatkala dia bisa berhasil terbebas dengan dari fitnah para wanita yang mengoda dia. Maka dia pun berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kata dia. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari fitnah mereka. Dari rayuan mereka. Dari makar mereka para wanita. Asbu ilaihinna. Maka aku akan condong kepada mereka. Yusuf alaihissalam. Yang sudah terlepas terlepas dari Godaan para wanita tidak merasa dirinya hebat Tidak merasa dirinya bisa terus terjaga Dari fitnah Oleh karena itu kita Kalau dihadapkan dengan fitnah Fitnah apa saja Fitnah harta, fitnah wanita Kalau ternyata kita bisa terbebas Maka segera jauhi tempat-tempat yang bisa menjelidikan kita Ke dalam fitnah tersebut Contohnya seorang mungkin sulit untuk menjaga pandangannya Maka jika dia misalnya buka internet Maka dia bawa temannya Kenapa dengan ada temannya Maka dia akan tidak membuka hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Kemudian dia tambah amal soleh ya. Kita kembali tadi pada pembahasan kita Kita berusaha untuk ikhlas Karena Allah telah jamin Barang siapa yang ikhlas Maka Allah akan menjaga dirinya dari fitnah Kalau dia masih kurang terjaga dari fitnah Menunjukkan keikhlasannya perlu Ikhlasannya perlu dia lebih banyak Untuk diperbaiki Ke fitnah syubhat. Seorang harus benteng dirinya daripada syubhat. Pertama benteng dirinya dengan ilmu Ilmu dan amal tentunya Ilmu yang bermanfaat karena syubhat terlalu banyak ahlul bidah banyak setiap ahlul bidah tentunya akan mendakwahkan uh, bid'ahnya dan akan membubuhkan syubhat-syubhat dari mulut-mulut mereka oleh karena itu kita harus membedangi diri dengan menuntut ilmu bukankah huzaifah bin al pernah berkata Karena an-nas yas'aluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyar anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhawfata yudrikani kata Hudzaifah, orang-orang dahulu bertanya tentang apa? Tentang kebaikan. Adapun saya saya bertanya tentang keburukan. Kenapa saya khawatir keburukan tersebut akan menimpa saya? Penyair berkata, "Araftu syarra li syarri walakin li tawqih." Man lam ya man lam ya'rifis syarra min alkhairi yaqfihi. Saya mengenal keburukan untuk bukan untuk mengerja, mengerjakannya Saya mengenal kejelekan bukan untuk melakukannya, kan, tapi untuk menghindarinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan ...dan tidak mengenal keburukan... ...maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Kita setelah pentingi diri kita dengan ibadah... ...kita juga berusaha mencari jawaban terhadap syubah-syubah tadi. Kalau diri kita merasa lemah... ...maka jangan masukkan diri kita dalam syubah. Jangan berdialog dengan orang yang memiliki syubah. Tapi kalau syubah tadi sudah terjerumus dalam diri kita... ...maka segera kita mencari jalan keluarnya... ...yaitu... ...segera bertanya kepada ahli ilmu. Segera bertanya kepada para ulama. Yang lebih penting lagi adalah... Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun salat malam. Lawan itu ngantuk. Bagaimana pencapai kita? Kita ngantuk. Kita lawan. Mungkin meskipun kita bangun seperempat jam sebelum salat subuh. Bangun. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya satu raka'at. Kalau orang-orang semua sedang tidur. Kita cari muka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluhkan permasalahan kita. Kalau kita terkena syubhat, Maka keluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya masalah apa saja. Keluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Yaqub innama ashku basri wa huzni ila aku hanya mengeluhkan ya kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala may yahdillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya Demikian saja Allah Alam Biswas. Nampaknya demikian untuk Pak Kadri semoga bermanfaat. Kita angkat berikutnya masih dari penelpon sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Maafkan saya. maaf dikecilkan radionya Bapak Silakan dari mana pak? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam alaikum. Senang agung dijalan ini. Silakan pak. Mau nanya nih Bostad. Ya, ya. Mana ada cerita ada ya, ya. saudara ada adanya teman saya. Sebelumnya itu dia begitu taalik dengan solat dengan solat duha solat wajibnya solat sunatnya uh, solat mau termasuk sholat malam ya. Tapi tiba-tiba seminggu yang lalu gitu dia ketemu dengan a, a, teman saya ini ketemu dengan adiknya. Ternyata udah ada salib hmm. di kalungnya. Ditanya kenapa kamu pakai kalung salib? Hmm. Habis saya nggak ya, saya udah minta-minta saya udah sholat saya hmm. sudah sujud sijud kok nggak dikasih-kasih? Hmm. Yang hmm. jadi pertanyaan saya apakah itu termasuk takbir yang yang apa yang yang tidak diperbolehkan gitu? Hmm. Bahwa kita takbir jangan sholat apakah itu termasuk pamrih kita kepada Allah? Hmm. Mohon penjelasan Ustaz hmm. Halaalan bisawabian. Sesungguhnya kalau orang beribadah dengan amal yang soleh, ibadah yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan membawakan hasil. Tentunya akan membawakan hasil. Yang jadi masalah kalau ibadahnya tersebut tidak benar. Oleh karena itu kita enggak tahu. Hal ini menunjukkan tatkala bapak tadi yang yang rajin ibadah tadi, makai salit menunjukkan bahwasanya ibadahnya tidak beres. Ibadahnya tidak beres bisa jadi bukan dibangun di atas ilmu. Bisa jadi karena tidak dibangun di atas keikhlasan. Karena ibadah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dibangun di atas keikhlasan. Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Dan Allah tidak menyesatkan seorang hamba. Kecuali karena kesalahan hamba itu sendiri. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Tadkala mereka berpaling, maka Allah akan palingkan hati-hati mereka. Adapun orang beriman, beramal soleh. Waman yu'min billahi yahdi kolbah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman Maka Allah akan beri hidayah Tambahkan hidayah Dalam hatinya Oleh karena itu Orang yang tadinya Mungkin hajin sholat Sholat malam Kita tidak tahu Niatnya karena apa Tetapkala ya. kita lihat hasilnya Ternyata dia itu Kemudian berubah menjadi Nasrani Atau berubah Keluar dari agama Islam Menunjukkan bahawa Ibadahnya tidak beres Ibadahnya tidak beres Ini semakin Menangkarkan kepada kita Untuk Memperbaiki ibadah kita Memperhatikan keikhlasan juga tadi Sebagaimana pertanyaan Bapak yang pertama harus mengenal, yaitu jalan-jalan kejelekan untuk kita bantah kalau ada syubhat, segera kita tanyakan jangan kita renungkan sendiri dalam hati kita karena hati ini lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar bisa jadi seorang terkena syubhat akhirnya hatinya bisa bisa rusak apalagi seperti eh, agama yang sangat jelas kebatilannya agama Nasrani beribadah kepada makhluk seperti Isa alaih salam ini agama yang syubhatnya sebenarnya sangat ringan Sangat sepele, namun subhanallah, kalau seorang dia ya, tidak diberi daya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syubat yang sepele ini pun dia bisa terjerumus dalam syubat seperti ini. Nah. Maka saya katakan, ya, bisa jadi kita tidak tahu hakikat ibadah orang tadi akan tapi ini menunjukkan ibadahnya tidak beres. Sehingga akhirnya Allah memalingkan hatinya. Karena seorang yang beribadah, ya, tidak ikhlas dan menampakkan pada, pada orang lain dia itu ikhlas, sungguhnya dia telah menipu punya dia telah menipu memakai pakaian tipuan ya menipu diri sendiri dan menipu orang lain maka Allah apa akan memberi makar kepada dia sebagaimana tadi kita sebutkan perkataan Ahmad bin Salama ya man talabal hadits li ghairiillah muki rabbih barang siapa yang menuntut ilmu hadis karena selain Allah Subhanahu wa taala akan diberi makar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti saya sebutkan bisa jadi orang ya mentahzir mengingatkan seorang dari kesalahan orang lain namun tak tatkala dia memperingatkan Kesalahan orang lain. Ya. Memang kesalahan itu merupakan kesalahan. Niatnya ikhlas karena Allah atau tidak. Dia mengatakan ustaz itu punya kesalahan. Tidak apa-apa ini tidak mengapa. Ustaz itu punya kesalahan jangan diikuti. Tapi takkan dia mengingatkan kesalahan tadi. Ikhlas karena Allah atau tidak. Karena ini sangat tipis. Antara gibah dengan beribadah. Meringatkan orang dari kesalahan seorang itu ibadah yang luar biasa. Namun kalau niatnya tidak benar maka terjerumus dalam apa? Gibah. Yang menentukan apa Niat antara neraka dan surga. Oleh kerana itu, seorang yang beramal menampakkan bahwasanya dia ikhlas ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan beriman kepada dia. Wallahu alam bisab saya melihat orang ini amalannya tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala sehingga hasilnya seperti itu. Baik. Kita angkat berikutnya dari penonton kembali yang sudah masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, silakan diperkeras suaranya dari mana? Ya, halo dari Ummu Gita ini. silakan Ibu. Anda ada masalah sama mertua. Anda, apa kan pernah pernah di dalam. Halo ibu. Ada salah paham. macam? Iya terganti. Anak sama mertua ada masalah. Anak pernah dihina sama mertua. Terus ada sebut yang mengadu sama Anda. kita. Anak dijilang. Anak sekarang dah berubah kata mertua anak. Anak tu menantu durhaka gitu. Anak tu kan pernah melakukan hal yang anak pikir anak melakukannya untuk apa, karena Allah gitu, bismillah, Allah membantu mempertua anak itu untuk tinggal sama anak. Iya. Jadi, karena Allah. Jadi, sekarang, apa, anak disintas seperti itu. Apa, anak diminta untuk mengklarifikasi sama ibu, ibu itu kalau anak gak melakukan hal seperti itu. Tapi, anak gak mau. Tapi, anak coba untuk coba sabar gitu. Tapi, kok membuat hati anak makin keras, sih ya? Kemudian, pertanyaan e, ibu tadi, ya? Nah, itu, jatuhnya kemalahan anak itu seperti apa, Ustaz. <laughs> anak khawatir, anak jatuhnya dosa gitu, Ustaz. Tayib, ya ya. Tayib cukup begitu uh, ya. Terima kasih. Nah. Uh, bu yang bertanya ya kita katakan bahwasanya memang sungguh berat ya. Sungguh berat saat kela digabungkan antara ibu mertua dengan seorang istri dan ini banyak kejadian. Ibu suami tinggal bersama istri anaknya. Jadi seorang wanita bersama ibu mertuanya. Ini sering terjadi cecok di antara keduanya. Ya. Kenapa? Karena banyak hal di antaranya. Seorang ibu namanya orang tua pingin yang terbaik bagi puteranya. Maka tak kala melihat misalnya sang istri kurang kurang baik dalam pelayanan. Ya. Namanya tidak ada yang sempurna. Seorang istri tidak ada yang sempurna. Ya. Mesti punya kekurangan. Mungkin cantik tapi masaknya kurang enak. Mungkin masaknya enak tapi kurang kurang cantik. Ya. P lain dalam satu hal bagus, namun p dalam hal yang lain kurang kurang bagus. Dan ini sudah sifat manusia. Apalagi seorang wanita, dan terkadang kesalahan yang dilakukan oleh ibu mertua itu mengharapkan sesuatu yang sempurna bagi putranya, sehingga kalau melihat kesalahan dilakukan oleh istrinya maka dia pun tidak sabar, dan bisa jadi dia sembunyikan dalam dirinya, kebenciannya kepada menantunya ini, dia sembunyikan dalam dirinya, dan suatu saat akan dia bongkar, akan meledak dengan bentuk cari-cari mencari kesalahan sang ee, menantu demikian juga, sang menantu juga harus ngerti bahwasanya ibu mertuanya ini butuh kasih sayang anaknya. Bahwasanya dengan sebab ibu mertuanya ini ada suaminya ini, suaminya ini adalah anak dari ibu ini. Maka sang suami ini harus atau suami wanita ini ya, tentunya harus berbakti kepada ibunya. Oleh karena itu bisa jadi dia mungkin memberikan uang yang lebih kepada ibunya. Maka sang menantu harus harus ngerti, jangan malah cemburu. Oh kok ibu dibelikan ini saya tidak. Karena inilah kesempatan berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah surga. Barang siapa yang bisa membuat ribu orang tuanya, maka dia akan mendapatkan surga. Namun barang siapa yang buat menangis orang tuanya, maka dia akan mendapatkan neraka bagaimanapun amalannya. Oleh karena itu, sering terjadi percekcokan, bahkan perceraian. Timbul karena digabungkannya antara mertua dengan menantu wanita. Karena tadi, ya, timbul kecemburuan, timbul kesalahpahaman, ketidakpuasan. Ya... Apalagi sang mertua, misalnya membanding-bandingkan dengan istri-istri yang lain. Tuh istri orang itu kok tidak seperti kamu? Tuh istri orang itu tidak seperti kamu. Padahal Subhanallah, padahal menantunya sudah baiknya luar biasa. Oleh karena itu, uh, ini merupakan ujian. Saya katakan bahwasanya setiap orang pasti diuji, setiap orang pasti diuji. Adapun amalan yang sudah dilakukan oleh Mbak ini, saya tidak tahu. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahuwataala yang tahu adalah Mbak sendiri. Namun bukan berarti, tatkala timbul musibah ini berarti amalan Mbak tidak ikhlas, tidak bukan berarti demikian. Bukan berarti niat baik mbak dulu mendatangkan ibu supaya tinggal di rumah. Sekarang malah difitnah oleh ibu. ya Menunjukkan bahwasanya amalan mbak dulu tidak ikhlas. Bukan berarti demikian. Karena bisa jadi Allah menguji mbak. Karena Rasulullah SAW bersabda. yubtala talar rojulu ala qadri imanihi. Ingkana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kata Rasulullah, seorang itu diuji berdasarkan keimanannya. Kalau takal uji oleh Allah taala Imannya kuat, maka Allah tambah ujiannya. Oleh Karena itu dia bersabar menghadapi. E, mertuanya bersalawat menghadapi mertuanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk ngalah berusaha untuk ngalah misalnya dalam kasus ini sang mertua ingin dia membuktikan tidak apa, apa dia buktikan ngalah jangan timbul keangkuhan saya kan tidak salah ngapain saya membuktikan nggak, jangan seperti itu oh, kita harus pahami orang tua orang tua itu jangan menyuruh orang tua paham sama kita tidak bisa orang tua sudah tua kita yang berusaha paham sama orang tua ngalah sedikit. Kita ngalah di hadapan dia, tapi menang di hadapan Allah Subhanahu s.w.t. Jangan tibul keangkuhan dari kita, malah kita mengatakan, saya tidak membuktikan, orang saya tidak salah. Ibu yang salah, mertua saya yang salah. Maka dia harus mendamak bersama saya, oh tidak bisa. Orang tua tidak bisa digitukan. Kita harus sabar, kita harus ngalah. Saya katakan tadi kita ngalah di hadapan mertua kita, tapi kita menangis Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang ikhlas itu perkara yang ringan. Saya hanya berharap, saya tidak mengharapkan pujian mertua saya. Saya tidak harapkan apa, syukur dari mertua saya, saya mengharapkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena saya, saya saya kepada mbak, agar niat yang dibenarkan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengapa ngalah sama ibu mertua. Demi menjaga kelanggengan. karena bisa jadi berlanjut. Kalau tidak langgeng, bisa jadi, ibu mertua akan manas-manasi suami mbak. Bahkan bisa jadi saya pada tingkatan menyuruh suami mbak menceraikan mbak. Karena banyak wanita yang lebih baik daripada mbak misalnya. Oleh karena itu, demi kebaikan, baik dunia maupun akhirat, maka hendaknya ikhlaskan niat mbak. Dan kemudian berusaha mengalah sama ibu, berusaha mencari hati ibu juga. Bukan demi apa demi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah alam disawab. Nah, mustahil, setelah tadi kita angkat pertanyaan dari tiga penelpon, kita angkat uh, sebagiannya dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk tadi ya. Dari Silakan. pertama dari eh, saudari Nur Nuraini di Bogor. Apabila saya melaksanakan solat sunnah, kemudian puasa sunnah dan amal-amalan solah yang lainnya, hati saya sangat eh, merasakan kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah ini bisa membuat saya sombong dan eh, lebih jauhnya menjerumuskan saya ke dalam eh, riyasat demikian? Eh, tidak, ini pertanyaan yang bagus ya. Bahwasanya orang yang eh, apa namanya beramal solah, Allah akan berikan kelezatan, Allah akan berikan kenikmatan ya tentunya ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiannahu hayatam thayyibah barang siapa yang beramal amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan amal soleh apa saja baik yang wajib maupun yang, yang sunnah maka Allah berikan apa kehidupan yang baik kebahagiaan oleh karena rasa bahagia rasa tenteram itu disyukuri ya tapi jangan sampai meningkat pada tingkatan ujub merasa merasa uh, sombong merasa bangga diri sayalah saya saya bisa solat sunnah mereka tidak bisa jangan sampai ujub seperti itu kita kembalikan kepada perkataan wallahu ahu la wallahu taala bilah tidak ada daya dan upaya itu dari Allah subhanahu wa taala laul laul laul laulahu mahdadeena wa masolainna kata para sahabat kalau bukan karena Allah subhanahu wa taala kami tidak akan mendapatkan daya dan kami tidak akan solat oleh karena itu uh, kita bisa solat sunnah kita bisa ibadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena apa namanya kemampuan kita. enggak, Tapi karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun rasa bahagia. Rasa ketenteraman itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Dan jangan sampai kita berperasangka bahawa uh, kita kalau merasakan bahagia berarti ujub. Tidak, justru itu ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma terus dijaga. Jangan sampai beranjak pada syaitan datang kemudian menyuruh kita ke dalam sifat ujub atau riya. Ya. Allah lahir masya Allah. Nah, selanjutnya dari Pak Sukanto di Jakarta, Ustaz, apakah apabila seorang suami menceritakan amal-amal kebaikan kepada istrinya dengan harapan istrinya tersebut semakin sayang kepada suaminya akan menyebabkan rusaknya amalan suami tersebut? Eh, kau ini filadeli Allahumma yaqum. Kita tahu bahwasanya di antara hal yang bisa mendorong keikhlasan atau menjaga keikhlasan, yaitu apa menyembunyikan kebaikan kita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Di antara tujuh golongan Ada dua golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari kiamat Hari yang sangat mengerikan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala Hari di dimana ya, matahari jaraknya satu mil ya, Hari yang sangat mengerikan di mana bumi berkonjang ganjing Kemudian bintang-bintang berjatuhan Setiap orang tidak perlu dengan yang lainnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fa'idha ja'ati sakhah Yahum ayfirul marumin akhir wa ummihi wa abih wasahibatihi wa, wa bani di kulimri imminhum yahum idin sha'nu yugni tatkala ditiupkan sangkakala itu tatkala hari kiamat orang-orang dibangkitkan dari kuburannya Yahum ayfirul marumin akhir setiap orang akan lari dari saudaranya kita punya saudara tidak akan kita pedulikan pada hari kiamat wa ummihi wa abih ibu kita akan kita tinggalkan ibu yang sangat kita cintai ayah kita yang sangat kita akan kita tinggalkan Wahsah ibatihi wabani istri kita yang tidur selalu bersama kita akan kita tinggalkan dan anak-anak kita akan kita tidak akan kita tinggalkan. Dikulimri imin yauma idhisha anu yugni setiap orang akan sibuk dengan urusannya. Oleh kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersab dalam satu hadis, yuh nasu yaumal kiamati hufat dan gurlan buhman kata Rasulullah orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak disunat, dalam keadaan telanjang. Ya, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah hari jaluan nisa. Ya Rasulullah apakah laki-laki dan wanita dibangkitkan bersama-sama? Kata Rasulullah, al-amru ashadumin ya burababum ila auratibad. Keperkaraannya hari kiamat hari yang sangat dahsyat sampai seorang orang tidak sempat melihat aurat orang lain. Hari yang setiap kita berusaha menyelamatkan diri kita. Kenapa? Karena kita dihias oleh Allah subhanahuwataala. Hari yang sangat mengerikan dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahuwataala. Carilah itu Allah Subhanahu wa taala menaungi tujuh golongan di antaranya dua orang yang ikhlas yang Allah sebutkan di antaranya rajulun tasaddaqo bi yaminihi fa akhfaaha hatta la ta'lama ta yaminuhu seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu Al-Hafiz Ibnu Hajar tatkala menyebutkan Hadis ini mengatakan kenapa disebutkan tangan kanan dan tangan kiri? Kenapa? Karena saking dekatnya tangan kiri dengan tangan kanan. Di mana tangan kanan ada, si tangan kiri ada. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri juga bekerja. Dia selalu menemani tangan kiri selalu menamai tangan kanan. Semua rahasia tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Namun tatkala tangan kanan beramal, tatkala bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Oleh karena itu uh, dan orang yang kedua adalah rajulun dakarallaha khalian fa fadad ainah, yaitu orang yang dia Berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian sendirian, tatkala tidak ada yang melihat, ikhlas seperti ini. Maka dia pun menangis. Bukan orang yang berzikir berjamaah, berjamaah kemudian menangis ramai-ramai, bukan. Ini disebut oleh Rasulullah orang yang berzikir sendirian, ingat Allah sendirian, tidak ada yang melihat, menangis bukan karena tangisan orang, tapi menangis karena Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Orang ini pun ikhlas dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu asalnya kita menyembunyikan amalan kita. Disebutkan bahwasanya sebagian salaf ya. bahkan sama istrinya pun dia tidak ceritakan. Dia berusaha. Tatkala tidur, dia apa? Istrinya mengatakan suami saya itu yang menipuku seperti saya menipu anak saya. Kalau mau tidurkan anak saya, seorang ibu tentunya kadang-kadang ingin menidurkan anaknya. Terkadang dia pura-pura tidur supaya anaknya tidak ada, tidak ajak ngobrol terus. Kata dia mungkin juga suami saya. Suami saya pura-pura tidur bersama saya. Tatkala saya sudah terlelap, maka dia pun keluar solat malam. Ini sebagian salaf seperti itu. Bahkan istrinya pun tidak tidak tahu. Makanya sebagian salaf mengatakan Yus Taabu li Rojilin ayakunalah husairi Disunahkan bagi seorang agar dia memiliki suatu amalan yang rahasia yang tidak diketahui siapapun karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia dengan amalan yang rahasia tersebut. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan Imam Malik, Imam Malik rahimahullah, beliau itu tidak dikenal dengan ahli ibadah. Tapi kenapa beliau diterima oleh masyarakat yang banyak dikatakan oleh Imam Ahlul Darul Hijrah, imamnya kota Madinah tatkala itu. Sebagian akramnya mengatakan sebagian sahabat mengatakan saya tidak menyangka Imam Malik mendapatkan demikian kecuali dia memiliki sirrah, kecuali dia memiliki amalan-amalan yang rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa Oleh karena itu disunahkan bagi kita kita berusaha punya amalan. Amalan kita subhanahu banyak yang kita perlihatkan. Coba saya ajak Bapak-bapak merenungkan, Ibu-ibu merenungkan. Ada enggak amalan Bapak-bapak yang disembunyikan yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Coba renungkan. Mungkin ada kalau ada mungkin cuma satu saja. Hampir setiap amalan kita diketahui oleh orang, diketahui oleh anak kita, diketahui istri kita, hampir semua diketahui. Buru salah kita punya amalan yang tidak mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri kita, bahkan anak-anak kita. Namun seandainya ya, namun seandainya ikhwan fil akhwat fil din, azani Allahu iyakum para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita punya amalan kemudian kita kabarkan kepada istri kita dalam rangka untuk memotivasi dia untuk beramal. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Akan tetapi saya katakan, ya, karena kalau dia ikhlas, tetap bisa menjaga keikhlasannya tidak mengapa. Akan tetapi, ini bahaya. Ya, karena menceritakan amal kepada orang lain bahaya. Setan bisa masuk. Dia merasa dirinya masih ikhlas, ternyata sudah tidak ikhlas. Oleh karena itu, bisa jadi dia memotivasi istrinya dengan cara yang lain. Tidak perlu dengan cara mengabarkan amalannya. Akan tetapi saya katakan, seandainya dia pun meng, apa, memberitahukan, ya, maka tidak mengapa akan tetapi dia sembunyikan lebih lebih baik wallahu alam bisawab. Baik ustaz. Kemudian kita angkat masih dari pertanyaan pesan singkat kembali dari seorang pendengar kita. Ustaz, apakah saya sudah mendapatkan keikhlasan apabila memberikan bantuan misalnya untuk modal kerja? Tetapi kita mengetahui yang dibantu tersebut mempunyai perilaku buruk dengan berpayap-payap dan sebagainya. Apakah kita sudah mendapatkan keikhlasan apabila kita memberikan bantuan tetapi dengan syarat Ustaz? Syarat untuk menggunakan modal tersebut dan ya, asal syarat asal tertentu. Demikian hasil pertanyaannya. Insyaallah ini pertanyaan terakhir ya. Ikhlas itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tatkala memberikan bantuan kepada seorang yang kita dia tahu kita dia tahu bahwa orang tersebut suka berfoya-foya menggunakan harta yang tidak dengan jarang, cara yang tidak seharusnya, tidak semestinya. Maka tidak mengapa dia kalau saya kasih hadiah sama kamu dengan syarat kamu kerjain dan ini. Tidak mengapa yang masalah ikhlas antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tadi akhirnya berfoya-foya um sandi ya tapi pahalanya sudah dapat, dia sudah dapat pahalanya. Kenapa? Tetapi kalau dia memberikan eh uh, bantuan tadi meskipun dengan menyaratkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia pun menyaratkan tadi pun ikhlas. Kenapa? Karena demi kebaikan kebaikan orang yang dibantu ini tidaklah dia mengharapkan kebaikan kepada orang yang dibantu ini kecuali karena Allah Subhanahu wa Maka persyaratan tadi tidak tidak mengapa dan insyaallah tidak akan merusak keikhlasan. Akan tetapi jika seandainya orang tadi kemudian akhirnya menyalahgunakan harta yang dia berikan, maka itu bukan urusan dia. Yang penting dia ikhlasat saat dia memberikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, alam bisawab. Nah, Ustaz, uh, pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, Ustaz ya? Hmm. Nah. Uh, mungkin uh, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, ada ada satu penutup untuk mm -hmm. menutup uh, kajian kita. Yang ingin saya sampaikan yang terakhir, Selain kita berusaha untuk ikhlas, kita juga hati-hati dengan sebagaimana kita disunahkan untuk memiliki sarirah, amalan rahasia yang tidak mengetahuinya Allah SWT. Kemudian juga kita harus hati-hati dari maksiat yang rahasia. Ada di sana maksiat yang rahasia yang tidak tahu kecuali Allah SWT. Jangan sampai Allah kemudian menghinakan kita gara-gara maksiat yang rahasia ini. Betapa banyak orang ya yang nampaknya istiqamah, memiliki ilmu, dakwahnya diterima, namun tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena tentunya ada sirrah, ada maksiat yang rahasia yang dia lakukan. Baik karena ria atau karena maksiat yang lain secara umum, pokoknya yang rahasia yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat yang rahasia tentunya adalah sikap ingin dipuji, sikap ingin disebut-sebut. Oleh karena itu, ya, marilah kita kalau masih memiliki seperti itu berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menghinakan kita, terutama tak kalah kita di akhir hayat kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah gara-gara kemaksiatan yang merupakan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang jika terjerumus dalam kemaksiatan, maka hendaknya segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terus istimbul Di atas maksiat tadi Karena tidak ada yang lihat Maka dia terus-terusan melakukan maksiat tadi e, Demikian saja e, Apa yang bisa saya seberikan Wabilahi taufiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh